אז, אז אנחנו עכשיו הבאנו את הבוס, משה ארונסקי. <אז> כן, כי מישהו, מה מתברר? מישהו <אז> עוד פעם שיחק לנו עם המיקסר כשלא צריך לשחק עם המיקסר. אני שומע צעדים, ועוד מעט <אז> את האורחת שנמצאת <אז> איתנו כל <בעוד> פעם. <אז> I live now, like years ago, you're in front of me. I'm going to be sewing really, really like that, like that before years. Ago. we are you w Maybe you're like years <laughs> ago, you'll be able to do it. I'm dreaming in the house, really, really like that. Like that ago, years ago, years ago, years ago.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 מה נשמע, עפרה? בסדר, עדיין בחיים. זה גם הישג, את יודעת. <laughs> uh, ואנחנו פתחנו כמובן עם אחד הלעיתים הגדולים ביותר שלך ever. <עבר> אני שומעת צעדים. <עבר> והיום, כמובן, אנחנו נדבר על אהוד, אבל יהיה לנו הרבה זמן לדבר על אהוד באפריל, כשאנחנו נעשה כאן תוכנית מיוחדת <עבר> של <עבר> שעתיים, ספיישל <עבר> <עבר> של אהוד מנור.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 that my mother and my father already want to go to sleep in the morning or the first time. Maybe you'll try to live already at me, you'll try to do my eyes and I won't stop, I won't stop. I want to learn now and immediately, that everything that I want, maybe it won't come out. גם שנים ללא שושנים, תקשיבי 넣 compañ 제가 모르는 게돼 therapeutic 그 죽을 수 вами 자种違 병원은 하나가orama porque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 וואו. אז כן, זו סמליות כן. מדהימה. בן יפה נולד יש שם משפט אחד שקשה לי איתו, אך <קק> למה לא מלאו עשרים לנער. כשריב בעצם, כן. בעצם זועקת את הזעקה ה... ה... של החללים. יהודה בא אחרי שתי הבנות. יש לי שאלה שתמיד רציתי לשאול. לבנות...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 זה אין מה לעשות. זה, זה, זה, זה את... אמירה ואהרון מורג, בת, חברים בת של אהוד. בת לבית שלנו, כאן באולפן. רגע, המנהל פה, שהיה חבר של אהוד, והם עבדו הרבה ביחד, ויוני שהביא לנו כל מיני דברים שאני לא יודעת מאיפה הוא השיג. יש <laughing> לא לו מקורות. <laughing> <laughing> <laughing> אז רק רציתי שתדעו שאני מרגישה מאוד נעים אנחנו שמחים נורא על זה. זה. <laughs> ואנחנו תדר, אנחנו, תדר. אנחנו תדר. ב... ב... ביחד ובנפרד, אמירה ואני ראיינו המון.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 השני של נועם קנייק ובעצם פחות. גלי, מדוע צחק כשלקחת את הדגון והשכרת אותו לישון, מדוע צחק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 זה היה, ש... אני חושבת, שם ראשון שהתפרסם. והוא זה... קרא, תדע למה הוא קרא? בגלל למה? בגלל שלסבתא סף... שלו קראו לייבה. אה. Mm, אה. אז, אז הוא אמר שיהיה ליבי, אבל אה. ליבי זה גם שם של בן. נכון, נכון. יותר, יותר, יותר מה... יום מה פחות, כן. יותר, יותר בנות. כן. כן. יש בזה משהו אה, סקנדינבי בשם כן, הזה. כן, כן. נכון. אה, אז בואו נשמע את אה, אחותי הקטנה. אחותי... ותכף תשמעו מי שר. זה לא יפה ירקוני. זה לא יפה ירקוני. אחותי הקטנה היא כמעט בת שנה, קיבלתי אותה מהוריי מתנה. אחותי הקטנה כל היום ישנה, אני מדברת והיא לא עונה. Lili, Lili, Lili, Lili. They call her Lili, Lili, Lili. And she's <laughs> Lili, Lili, Lili. My little sister is <laughs> a free child. In the morning she came, always the first. My little sister is a very small child. She's a drink of water. I got it from my heart And I'm ready for the year To be one day, my brother The small one We call her Lili Lili Lili Lili And my son Lili Lili Lili Lili We call her Lili Lili Lili Lili And my son Lili Lili תודה ליבי בביצוע המשותף, היפה, החמוד הזה של עופרה ואהוד, בעיבוד שונה. כמו ששמענו גם את הבוסנובה הקודם, כן. שהוא שומר... זה מהדיסק שהוצאנו. משפה משותפת. כן. אגב, אני, אני לוקח ממש חמש שניות כדי להגיד משהו שהוא מאוד חשוב לי, וגם לך, וגם לאמירה, היום מדן ויניל חוגגת שמונה שנים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 די קטן. שאני לא יודעת מאיפה יוני מצא את זה. זה משהו נדיר, אין את זה. יש לו מקורות. שאף בסוס מעץ וגם מוקף, ריתמה כחולה פרסות זהב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 כי את יודעת, זה כל כך הרבה שנים עברו, ועד היום בכל הגנים. אגב, גם בבתי ספר, אתה יוצא להפסקה עם הבני בי, או עם עניין של זמן, עם שירים של אהוד. את יודעת מה אני רוצה להציע לך? אמרת ספר. אני הולך עכשיו לעשות משהו, יש פרוק של כל החבר'ה של כל ישראל.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 אם את יכולה לכתוב לי יש, גם... כן, אבל כמה... הנה, אמירה יכולה גם. אמירה תכתוב איתה, כן. אנחנו נדבר. בדיוק, ואז אני רוצה בסופו של התהליך... אמירה תעזור לי כמובן בדבר הזה, אני כן. אשמח מאוד להוציא מזה ספר אוי. של כל הדבר הזה. רעיון נהדר. וזהו. זה... תעשה את זה, משה. כן. אני, אני, אני פנויה בשבילך. מאה <חוס> תודה. כן. אז, אז הנה, שמעתם, יש ספר, הוא נמצא בחנויות. לכו, הוא נמצא גם בטח בעברית ובאתרי הספרים הדיגיטליים. כן. אז, אה, והנה, יש פה ספר ישן יותר. זה לא ישן, זה הראשון בסדרה. הראשון, לא סליחה, הראשון. זה <laughs> <laughs> זה שירי ילדים. חכי, אנחנו עוד, למאה, עוד, עוד okay. נחתים אותך על הספר הזה, כן? Okay. בהמשך. Okay, זה ספר, ספר מדהים. יפהפה שעם, עם, עם, עם uh, שירים ועם ציורים. נכון, איורים. ו... הייתה ו... תערוכה גדולה בחולון שעשינו, okay. ויש ו... פה שירים נהדרים. Uh, מ... בספר זה נקרא מילים מאהוד מנור. בואו נראה את זה למצלמה, כן? Okay.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 שם, שם ראיתי. אז אני, אני תמיד הייתי בטוח שצריך לשיר בחצי הלילה ואני ארע. לא, הוא כתוב שם בחצי הלילה ואני ארע. אז אתם רואים, הנה, טוב שפתרנו את העניין הזה. נכון, מעניין, מעניין. אז זה עוד המון עם נורית הירש, אבל הוא כתב גם עם שמולי קראוס. בטח, הרבה שירים. הטוב הרב הנערה. שהיה גם הופעה. ואפילו, היו בפסטיבל הזמר. נכון, נכון. עם שיר שבעצם זכה במקום הראשון, נדמה לי, זה היה ב-72 או 73, משהו כזה. ג'וזי בני וישראל. אומנם שמוליק לא שר, אלא זה היה ג'וזי. עם בני וישראל, כאילו הדודאים פלוס ג'וזי.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 ranging from the world esy well listen are be be be and only come be be how come here decide what was going to say you see is מה שיבוא יבוא, מה שהלך הלך, לא תיכחרו עמם. The day that's gone, it's not good. The day of the morning, it's not bad. No one knows what's coming, it's good. What's coming, it's good. What's coming, it's good. It's not good. Thank <laughs> <laughs> you. Come to sing the song Who will say what is good Who will decide what is bad All the difference from him Come to sing the song To the end of the song La la la la la la la Never know what will happen What will happen to him Good and good and good What will happen to him שהלך הלך, לא תיכחרו עמה, לא לא מה אפשר להגיד? אה, למה אהוד?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 מי צילום העטיפה? תמצא לי צילום עטיפה. זה הצלם הידוע, הוא החבר שלנו. לא, לא, לא. צלם קדמי, סמי בן גד. סמי, סמי בן גד, ידעתי שזה אותו? מישהו ש... אתה כן. זוכר אותו? בוודאי, הוא צילם המון ללישה. ל... גם... כן, ו... כן, כן, הוא היה ממש וזה אמרתי, בן לם, כי כן. גם בן כן. לם היה באותו ליין. נכון, נכון. אבל יש לך גם צלם אחורי. נו. שזה מעניין. נו, מי? בצלם אחורי זה אלכס אגור. שהוא גם צלם מאוד ידוע, מאוד ידוע, מאוד ידוע, אלכס אגור. בטח, בטח. זה מתוך הופעה מאחור, זה לא... הוא לא בא לצלם אותי, הוא צילם בהופעה כנראה. ככה זה נראה. אבל סמי היה באמת אחד הצלמים הגדולים שהיו. זוכרת אותו, כן. אמירה עבדה בלישה שנים עברות, ובוודאי זוכרת אותו משם.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 אומרים? <עוד>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 לקחתי אותו והבאתי אותו לפה, והוא אומר חלום חייו, אז, אז כשהוא היה פה באולפן, אמר, אמר, אמר לי חלום חייו זה להקים תזמורת אה, של ברסים בבת ים, כמו, כמו תזמורת הטיילת, ושינגנו שם את הדברים שלו. ותשמעי, הוא עובד, הייתי אצלו בבית, אתה יודע. הוא עובד כל הזמן, הוא עובד לא הוא נהדר, הוא נהדר. הייתי אצלו בבית כי עשו כתבה עליו, זה... סיפ... הוא איש מקסים. כן.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 הכל, uh, עולה, כל השירים האלה יהיו על uh, דיסק שלי, 60 שירים מסתבר שהקלטתי. שיצא נתן. 60, וכבר שמנו את זה, זה הכל מוכן וצריך להוציא את זה פשוט.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 and I'll go fast, fast. I'll go to my house, my son of the three-year-old. I'll go here, I'll go to the time. I'll go to my house, my son of the three-year-old.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 אז תראו, חבר'ה, טוב לי בקיבוץ, מה אני אגיד לכם? לדעתי זה מתי, שילכים. זה נשמע מתי. לא, זה נשמע מתי. Thank <laughs> you. טוב לי בקיבוץ, לחן מתי כספי, בצורה שלי. טעות שלי ואני מתנצלת. לא קרה כלום. לא קרה כלום, לא בסדר. לא קרה שום דבר, הכל בסדר גמור. תנו לי שנייה אחת לשים לי את המשקפיים, בינתיים, מוישה, נו תדבר עם האורחת שלה. לא כולם זוכרים את הכל, מא' על אני זוכרת, זה מעצבן אותי שטעיתי. את דודו זכאי, אני יצא לי ל...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 <ש> אני חושבת שזה מתאים לסגור את התוכנית, אם התחלנו עם שירים שלי. <נע> אנחנו <נע> כמעט <תשמיע>. נסגור <נע> את התוכנית <נע> עם, עם זה, עם השיר <נע> היפה, היפה הזה. כל אני אשמח, אבל אני חושבת שצריך איזה עריכה נאה. my own the hips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 יאיר קלינגר, כן, אוי, הוא, שהיה כאן, נכון, קלינגר, ו... כן. שהיה כאן כן. אצלנו בתוכנית במעדן ויניל. נכון. והיינו אנחנו בערב מחווה ל... ליאיר בתיאטרון ב... חולון, והשמיעו נכון. אותה את השיר הזה. נכון. אז זהו, אהוד מנור, יאיר קלינגר, הביתה. ו... ו... זאת אומרת, שילוב, שילוב שאי אפשר לעמוד בפניו. כן, ו... הם כתבו אגב גם את אדמה לעוף החזה ועוד הרבה שירים. תראו, היה לנו כאן, הייתה לנו שעה.